הסיפור שקרה באמת מאת אלטרנטיב הורייזן פנדום יומני הערפד מערכות יחסים אליינה גילברט סטפן סלווטור קטרין פירס סטפן סלווטור דמון סלווטור וסטפן סלווטור קטרין פירס ודיימון סלווטור תקציר סטפן מספר לאליינה מה קרה ב-1864 ואיך הם נהפכו לערפדים אך בגרסה הזאת דמון הוא בחורה והם אף פעם לא התחרו על אהבתה של קטרין סטפן ידע שהוא צריך לספר ללינה מה קרה ב-1864. לספר לה איך הוא ודיימון נהפכו לערפדים. לספר לה למה דמון שומרת אמונים חזקים כל כך לקתרין. אבל סטפן היסס. זה לא היה רק הסיפור שלו לספר. הוא ידע שהוא מפר את האמון של דמון. גם אם מערכת יחסים שלהם כבר שנים רבות לא הייתה כמו מתי שהם היו ילדים. הוא התלבט מספר רגעים נוספים עם עצמו. חושב על כל התוצאות האפשריות שיקרו. אך לבסוף הוא החליט שאלינה צריכה לדעת מה היה לפני כל כך הרבה שנים. את קטן הכרתי כשהגיעה לפנסיון כנערה יתומה שמבקשת מחסה לאחר שהיא איבדה את כל משפחתה, מלווה במשרתת של האמילי. היא נפסה את תשומת הלב שלי מיד, היה בה משהו כובש וידעתי שאני רוצה לדעת עוד עליה. אבי הסכים לארח אותה בפנסיון ובכך היא נבחה להיות אורחת הכבוד שסובבה את אבי סביב האצבע הקטנה שלה. לאט לאט ביליתי זמן איתה והתחלתי לפתח כלפי הרגשות. באותו זמן היא הייתה היחידה בת גילי בבית והיחידה לארח לי חברה מלבד אבי והמשרתים. אני יודע שאת רוצה לדעת איפה דיימון הייתה כל הזמן הזה. אני עומד לספר לך פרטים אישיים על דיימון שהיא לא אוהבת לדבר עליהם ולא רוצה שהרבה אנשים ידעו עליהם. אני מספר לך כדי שתביני למה דיימון פועלת כפי שהיא פועלת ולמה היא נאמנה כפי שהיא לקטרי. לא הפרסתי כשאמרתי שאני הייתי היחיד בבית באותה התקופה. דמון באותה התקופה לא הייתה גר במיסטיק פולס. בשנת 1862 היא התחתנה. אני יודע שכשאת חושבת על דמון ואיך היא מתנהגת כיום, את לא יכולה לדמיין אותה במערכת יחסים רצינית. אבל היא הייתה שונה אז. הייתה פתוחה יותר. היא אהבה את בעלה, ג'ורדן. הוא במקום מריצ'מונד, הוא ביקר במיסטיק פולס לצורך עסקים עם אבא וככה הם הכירו. לאחר שהם ניסו היא עברה לגור איתו בריצ'מונד, ונשארה לגור שם גם לאחר שג'ורדן התגייס לצבא כדי להילחם במלחמה. ג'ורדן נהרג בקרב, ולאחר שאבא גילה שדמון נטע בהיריון, הוא באופן אגרסיבי ניסה לשכנע אותה לחזור בינתיים הביתה. היחסים בין דמון ואבא תמיד היו מתוחים, והם לא היו קרובים יותר מדי, אז דמון לא רצה לחזור הביתה. לבסוף היא הסכימה, והיא חזרה הביתה רק כדי שתהיה לה במהלך ההיריון. הייתי ילד קטן כשאיבדתי את אמא שלנו ודמון זו שלקחה על את התפקיד של להיות אחראית עליי, יותר ממה שהיא עשתה לפני. דמון היא אחותי, אבל היא גם כמו אמא שנייה שלי. לראות אותה מתחתנת ועוזבת את הבית היה מאוד קשה, גם אם היא הייתה כבר בגיל להתחיל את החיים שלה. בנוחיות מצידי, מאוד אהבתי לראות את דמון בחזרה בבית. יכולתי לראות איך היא הייתה מלאה באבל ועצב על אובדן בעלה, אבל העדפתי לא להתעמק בזה, ולנסות לגרום לדמון ליהנות בין דמון לקטרין התבשלה חברות עמוקה, שאני אף פעם לא יודעת העומקים האמיתיים שלה. שלושתנו בילינו הרבה זמן ביחד, אבל קטרין ודמון בילו המון זמן איכות ביחד. בתור אמנה צריה בשנת האבל בכלל, ובתור אישה בהיריון בפרט, ככל שההיריון התקדם, דמון נשארה יותר ויותר בשטחי האחוזה או בחזרה. קטרין, קטרין הייתה מארחת לחברה בחלק מהלילות בשבוע, ובשאר אני הייתה חזרה החזרה של קטרין ומבלה איתה ביחידים. אני לא יודע בדיוק איך דיימון גילתה את האופן האמיתי של קתרין, אבל היא גם הייתה שותפה לסודה של קתרין. שנינו ידענו שקתרין היא ערפדית, והסתרנו את הסוד מאבינו. אני בתור החבר שלה, ודיימון בתור חברתה הטובה. אני מודה שבזמנו הייתי מאוהב בה, ורציתי שנהיה לנצח ביחד. שמחתי עליה, ונתתי לה לשתות מדמי, אך לא הייתי שותה מדמה. בזמנו... אני לא הייתי מודה לכך שמועצת המייסדים עמדה להפעיל תוכנית מסודרת על מנת לאסוף את כל הערפדים בעיירה ולהכניס אותם לכנסייה על מנת לשרוף אותם בחיים. רק ידעתי שחברי המועצה כמו אבא היו נגד הרפדים וחשבו שהם יצורים נוראיים. בתמימותי חשבתי שאם אני אדבר עם אבא שלי הוא יבין שקתרין לא נוראית כפי שהמועצה חושבת. דמון הזהירה אותי שזה לא יעזור, אבל הייתי תמים וצעיר. מניגוד לקשר של דיימון עם אבינו, תמיד לנו היה קשר טוב. אך השיחה שתכנתי לבצע נקטעה כאשר דיימון נכנסה ללידה מוקדמת. אבא שלח את אחד המשרתים לקרוא לה מהלדת, ובזמן הזה קטרי נערכה חברה לדיימון. אני פחדתי לדיימון באותו הלילה, כמו שלא פחדתי מימיי. הרבה נשים לא שרדו לידות באותה תקופה, במיוחד כאשר לידה היא לידה מוקדמת, כמו שהיה במקרה של דיימון. רציתי להיות בחדר עם דיימון וקתרין, אבל אבא לא הרשה לי להיכנס. זה היה נורא. לחכות כל כך הרבה שעות מחוץ לחדר, לא לדעת מה קורה בפנים, לנחש רק ממה שיכולתי לשמוע דרך הקירות. בדרך כלל זו הייתה המיילדת או אחת המשרתות שנכנסו ויצאו מהחדר, אך באחת מהפעמים זו הייתה קתרין. באותו הזמן לא ממש יכולתי לשים את האצבע למה היא נראתה מאוד שונה מבדרך כלל. אבל כיום אני יכול להגיד שזאת הייתה הפעם היחידה שהיא באמת ובתמים נראתה מפוחדת. היא הייתה תמיד עם חיוך זחוח על הפרצוף, שמשדר שתמיד היא הייתה צעד אחד לפנינו. אך שם, ברגע הזה, היא לא הייתה כל כך בטוחה בעצמה. היא נראתה מודאגת והססנית. היא לא רוצה לספר לי מה מצבה של דיימון. אך ניסיתי לשכנע את קטרין להבטיח לי שאם היא רואה שהמצב של דיימון מידרדר למצב שלא ברור אם היא תשרוד את הלידה, אז שהיא תיתן לדיימון מדמה. כאשר המיילדת יצאה מהחדר כדי לספר לנו מה מצבה של דיימון, אני הייתי היחיד שנוכח. אבא נעלם עוד במהלך הלילה בתירוץ שיש לו עניין של המועצה לטפל בו. מתברר שבזמן שדיימון הייתה בלידה לאורך הלילה, אבא ושאר חברי המועצה אספו את כל הערפדים בעיירה. כאשר הלידה הסתיימה, אבא עדיין לא חזר, ובכך הוא לא היה נוכח לשמוע שדמון לא שרדה את הלידה, ולא רק שהיא לא שרדה את הלידה, גם התינוק לא שרד. הרגשתי שחרב עליי עולמי באותו הרגע. נכנסתי לחדר וראיתי את אחותי שוכבת על המיטה, חיוורת ועדיין מגוהלת בדם בחצי התחתון של גופה. פטרי נהייתה לצידה, עם מבט אמיתי של חרטה. אבל לפני שהספקתי לוודא עם קתרין שהיא אכן השקטה את דיימון בדמה ואם כן לברר למה זה לא ריפא אותה אבא בליווי ג'ונתן גילברט התפרצו לחדר ולקחו את קתרין כאשר הם מחלישים אותה עם ורבנה. אני לא הייתי יכול להאמין למה שאני רואה אבא אפילו לא התייחס לגופתה של ביתו הוא היה כל כך מרוכז באויב הגדול שאפילו לא עצר לרגע להסתכל על ביתו. כשהייתי בחדר לבד עם דיימון זה היה בין הרגעים הקשים ביותר בחיי. כשאימנו הייתה על ארז דווי, הייתי צריך להיפרד ממנה. זה היה קשה, אבל זה לא היה קרוב לפרידה שהייתה לי עם דיימון. לא יכולתי להאמין שהיא מתה. לא יכולתי להאמין שהיא מתה בזמן לידה, והתינוק שלה אפילו לא שרד. אני ידעתי שהעובדה שדמון הייתה בהיריון, והיה לה שריד מי ג'ורדן, עזר לה מאוד בעבל שלה. אבל עכשיו רשמית, כל המשפחה שלה מתה. דמון הייתה אחותי. אבל היא הייתה גם כמו אמא שלי, והיא הייתה הבן אדם שהייתי הכי קרוב אליו. היא הכירה אותי הכי טוב, והיא הייתה החברה הכי טובה שלי. לא רציתי לאבד אותה. לא יכולתי לדמיין את החיים שלי בלעדיה. לאחר שנפרעתי ממנה, ידעתי שהדבר היחיד שיכול להביא לי נחמה ותקווה לעתיד זאת קתרין. ידעתי שאני צריך להציל אותה. אז הלכתי לכנסייה לאחר שהבנתי ששם מרכזים את כל הערפדים. היא עדיין הייתה בעגלה, קשורה וחלשה מהשימוש בברבנה. אני לא הצלחתי להציל אותה. תוך כדי שניסיתי לשחרר את החבלים שקושרים אותה, חברי המועצה ראו אותנו והתחילו לירות לכיווני. היריעה שפגעה בי בחזה הייתה שייכת לרובה של אבי. קמתי ליד האגם. אמילי העבירה אותי לשם והסבירה לי מה קרה ושאני עכשיו בזמן המעבר. הייתי צריך לבחור אם לשתות דם ולהשלים את המעבר לערפד או למות. אני הייתי בשוק. אני אף פעם לא שתיתי מדמה של קתרין, רק נתתי לה לשתות מדמי, אבל מסתבר שהיא השתמשה בכוחות שלה כדי לגרום לי לשתות מדמה. לא ידעתי מה לעשות ואיך להגיב. אבל יותר חשוב, לא יכולתי שלא לשים לב לדמות שישבה על סככת העץ פונה לכיוון המים. דמון השווה דוממת כמו פסל, היא מרעשת פנים נחושה. ככל שהתקרבתי אליה, שמתי לב שהיא החזיקה בידי את בנה המת, הטוב בשמיכה. לפני שעוד יכולתי לנסות לדבר איתה, ידעתי מה היא תגיד לי. היא הודיעה לי מפורשות שהיא לא רוצה להשלים את המעבר, שאם היא הייתה בוחרת לחיות לנצח, היא הייתה עושה זאת עם בעלה, או על מנת לגדל את הילד שלהם. למרות שהבנתי את דבריה, היה לי קשה לקבל אותם. לא רציתי שהיא תמות. אבל הסכמתי איתה והחלטנו ביחד ששנינו לא נשלים את המעבר. דמון עשתה שאת כל זמן שנותרנו נשאר ביחד על שפת המים, איפה שלא יפריעו לנו. מצד שני, אני רציתי להיפרד בפעם האחרונה מאבא שלנו. הבינו איבד ביום אחד את שני ילדיו ואת הנכד שלו. הגיע לו השיחה האחרונה איתנו. דמון הזהירה אותי שאני עושה טעות, אבל הייתי חייב לדבר עם אבא בפעם האחרונה. שוב דמון צנקה. אכן עשיתי את הבחירה הלא נכונה. כשעמדתי מול אבא הוא פחד ממני. ניסה להתרחק ממני ככל שניתן. אבל אני רציתי שיחת פרידה אמיתית וחיבוק אחרון. דמון ואבא אף פעם לא היו יותר מדי קרובים. אבל אני ואבא כן היינו. חיבוק, אוייל מלטפת מאבא, לא היווה חוויה נדירה. אבל אבא פחד ממני והוא נפצע. רציתי לעזור, אבל הריח של אדם היה חזק ממני. אני השלמתי את התהליך, והפרתי לערפד. כשחזרתי אל דיימון, היא עדיין הייתה על שפת המים, והיא עדיין החזיקה את הבן שלה קרוב אל גופה. כשהיא ראתה אותי, היא הבינה מה קרה ושהפכתי לערפד. ראיתי את העצב בעיניים שלה, אך תוך כדי ידעתי מה הייתי צריך לעשות. הבאתי איתי את אחת הנערות, המנת מנת לגרום לדיימון להשלים את התהליך. בהתחלה הניסיון שלי לא צלח, אך לבסוף היא שתתה מדמה, והשלימה גם כן את התהליך. עשיתי את מה שעשיתי, כי לא רציתי לאבד את דיימון. הייתי צריך אותה בחיים שלי. הייתי צריך את אחותי בחיי הנצח שלי. אבל ברגע שחתמתי את גורלנו לחיי נצח, הבטחתי שלעולם ועד, דיימון לא תוכל להתאחד עם בעלה ועם הילד שלה. לכן דיימון הבטיחה שהיא תמרר את החיים שלי לנצח נצחים. כשסיימתי לספר את הסיפור, מלך הרטע ובושה על מעשיי, לא רציתי להסתכל על ללינה. לא רציתי לראות אותה מסתכלת עליי במבט המופתע והמאוכזב שלה. אך לבסוף הסתכלתי. זה היה ברור איך היא לא ידעה עדיין מה לחשוב על הסיפור. היא לא ידעה מה לחשוב על החבר שלה, והיא לא יכלה לדמיין את דיימון, כפי שהוא מספר לה כאן. הדיימון שהיא מכירה, היא ערפדית שרוצחת בדם קר מבלי לחשוב על כך לשנייה, שתשחק ברגשות שלך ושלא תיתן לך לראות את הצדדים החלשים יותר שלה. לאורך כל הבית, אין פינה אחת שיש בה תזכורת לעובדה שהיא הייתה נשואה או בהיריון. בתור אחיה, סטפן ידע שעמוק בפנים דמון עדיין עושה את הכאב וגחלת של אבל על החיים שהיא איבדה בגללו. הוא גם יודע שלא משנה כמה הם ישפרו את טיב היחסים ביניהם, אם החיים לא תסלח לו על זה. לכן, הוא מעדיף לא לחשוב על זה יותר מדי. להתמקד בקד ועכשיו, ולהמשיך הלאה. כמו לנסות להבין איפה נמצא ספר הכשפים של אמילי בנט? הוא אולי היה אלם בן 17 בשנת 1864, אך הוא כבר לא אותו נער. הוא לא יאפשר לקבר להיפתח ולתת לקתרין לצאת עוד פעם לעולם. רק לאחר שהוא איבד את קתרין, הוא הבין מה היא עשתה לו, איך היא שחקה בו כמו שותה, איך היא השתמשה בכוחותיה כדי שהוא יעשה דברים בניגוד לרצונו. אך החטא, ההכי נורא של קתרין, היה הרס את טיב היחסים בין סטפן ודיימון לאחר שהם הפכו לערפדים. הנאמנות של דיימון לקטרין הורסת אותו, ולכן הוא לא ייתן לקטרין להשתחרר מהקבר ולא ייתן להיסטוריה לחזור על עצמה. הערות הסיפור דיימון כנונית כן היה התמיכה ודמות הורית לסטפן, אבל בסיפור הזה עצם העובדה שדיימון היא האחות הגדולה, אז אבא שלהם שם עליה אחריות יותר גדולה בגידול של סטפן. לכן היה גם לסטפן יותר קשה להיפרד ממנה ולתת לה למות. בנוסף, עצם העובדה שבסיפור הזה דיימון הוא בחורה, אז קטרין לא הפרידה בין האחים בכך ששניהם התחרו על אהבתה. פה היא התחברה לדיימון, ובאמת ובתמים ניסתה לעזור לה, כי המצב שלה הזכיר לה את הרעיון שלה ואת הבת שלה שהיא אף פעם לא זכתה לראות. גם כשהיא ראתה את הקשר של דיימון עם אבא שלה, אז היא רצתה עוד יותר לתמוך בה. היא גם לא הייתה צריכה לשמוע את סטפן מתחנן בפניה לתת לדיימון את הדם שלה. היא מראש החליטה שהיא עומדת לנסות להצל את דיימון ברגע שהיא הבינה שהיא לא עומדת לשרוד את הלידה. הערות ההקראה אז כשכתבתי את הסיפור הזה אני לא כותבת הרבה בעברית והסיבה שבפועל ניסיתי לכתוב בעברית ורציתי לכתוב בעברית זה כדי להוסיף עוד סיפורים שיהיה ביופרי תחת עברית וזה אותה סיבה עם ההקראה הזאתי, זה גרסה הראשונה שאני עושה פודפיק, אז אמרת את אני אתחיל קודם כל עם הסיפור שלי, ואני מאוד מקווה שאהבתם, ומי ששמע כאילו שאהב, שהבין, ואם יש פידבק או משהו אני אשמח לשמוע. המשך יום נעים.